Mbada ya mwezi moja ya mkakatu kwa umikamilika. Wakawa na mpangu kamili, wanamnagani watakavuingia katika volti. Kilichokuwa kimibakia ni kutewa siku ambayo ataweza kutekeleza Tukio Hilo. Na kwa haraka tu wali gundua kwamba kampuni ya HGSD, wapa mapumziku wafanya kazi waki wote mpaka walinzi katika kipini cha siku kuye yote ile. Hi, iliyuirisha ni namna gani walikuwa na jamii ni kupitiliza juu ya teknolojia yao ya ulinzi katika voltizao. Habari njema zaidi kuwa zehawa ilikuwa ni pala lipogundua kuamba, kumwaka kwa huo elfumbi linakumina tano. Skuku inajulikana kama banki holder inchi nuingereza kwa mawaka huo elfumbi linakumina tano inaunganana skuku ya pasaka. Sikoku hii ya bank holiday wadhimishwa maramoja kila mwaka katika nchi nyingi za jumuia ya madola, ambapo wafanya kaza wa mwaka banki na sekta nyingine hupumzika kwa siku mbili. Kwa mwaka rafu mbili na kuminatano, sikoku hii lidondokea siku ya jumatano, tare moja, april, hivyo hii ilimanisha kuwa. Jumatano na alami sizingikuwa ni maadhimishwa sikoku ya bank holiday. Juma itakuwa ni jumaku. Na jumamosi siku ya mapumziko na jumapili itakuwa pasaka enyewe na jumatatu, itakuwa ni jumatatu ya pasaka. Hii ilimanisha kuwa kulikuwa na siku sita za mapumziko ambazo. Wafanya kazi watakuwa majumbani. Huu ulikuwa ni muanya mzuri ambao, waze hawa waliuona ili waweze kutikileza tukio lao. Hivyo wakakata shauri kwamba. Tukio lao watalitekeleza kwanzea siku ya jumatano, tare moja April mwa kalfumili na kuminatano. Siku ya jumatano wa subui, tare moja April mwa kalfumili na kuminatano, mafundibomba wale wawili ya ni Doily na Lincoln. Ambao walikuwa wafanya kazi katika jengo hili na majengo ya jirani, na ambao walikuwa mishawishiwa na mze Branny Reader na kukubali kujiunga na genge hili la waze hawa kutekeleza Tukio hilo. Walipewa melekezo na mze Brian kufanya jambu la msingi sana. Walienda kwenye jengu la jirani na jengu lenye volti wakijifanya kama kuna mabomba wa mienda kuyarekebisha. Wakafanikiwa mpaka kuingia semi achini ya jengo ya nye mfumu wa mabomba ya gese ya matumize nyumbani, ambayo mabomba hayo ya nelekea kwenye viumba vya jengo hilo na majengo ya jirani. Walichokifanya mabwana hawa ni kufanya waribifu wa makusudi kwa mabomba katha ya gesi na kuzichuna baadha nyaya za umemena kuondoka. Kutokane na waribifu liofanya uli sababisha gesi ya nzi kufuja, muda simbrefu katokia mlipuko mkubwa wa moto kutokane na uvuja juhua wa gesi. Hii ilisababisha polisi na zema moto kuwaondoa wa kazi wote, waliyokuwa wanakaa kwenye jengo linaloaka moto na majengo ya jirani likiwemo jengo lenye volti. Wakiwataka watapte sehemu nyingine za kukaa au waende kukaa kwa ndugu au marafiki zao, mpaka pale ambapo zimamoto atakapufanikiwa kugundua chanzo cha moto huo na kukithibiti. Hii ili maanisha kuwa, wasiku hizo za skuku, majengo hayo ya karibu, pamoja na jengo lenye volti haya takuwa na wakaze sipokuwa kunye jengo la jirani na jengo lenye volti. Kutakuwa na zimamoto pekee wakiona pilika za kujua chanzo cha moto. Lakini kunye majengo mingine ilikiwemo jengo lenye volti ya takuwa tupu kabisa bila wakazi wake Kwa hiyo jione siku hiyo mze Breni na gengela waze wenzaki wakaingia kazini Kama nilivoele za awali kwamba mchora ramani watukio hili alitua Basili Ingawa jina hili alitungwa tuna polisi kwani hawa mjui ni nani na wala hawajui jina lake halisi Lakini naonekana likuwa ni mtu mwenye aksesi fulani na hili jengo Hivyo, majira sambili usiku Basili, hakiwa mivalia nadhifu kabisa alifika mbele ya jengo hili na kufungua mlangu wa mbele kwa kutumia funguo na kisha kuingia ndani. Mpaka leo hii, haijulikani Basili alipata wapi funguo za jengo. Wenzaki waliosaria walikuwa nyuma ya jengo ambapo baada ye kuingia ndani, alifungulia mlangu wa nyuma na wote waka ingia ndani. Kama nilivoeleza ahu walikuwa mbaa. Lifti yekatika yangu hili ilitengenezwa akatenganfumo kwa mbwa highways kushukatini kwenye basement bali ilikuwa na ishia ground floor badala yahi kuweke kwazo wazehawa walichokuliahi kama fusa kwao baada ya water kuingia ndani wakapandishangazim paka gorofia peri walipofika gorofia peri wakabonyeza kitufe chakuita lifti kujadu gorofia peri lifti ikapanda juu ya pili. Lift, mpaka gorofia peri Ilipofika wakaribu unyaya na mtambu wa lifti kuifanya ibaki hapo wapo gorofa ya pili. Baade ya hapo wakashuka tena mpaka ground floor. Hapa nielezo kitu cha muhimu kidogo. Mfumu wa lifti ya ni eleveta ulivyo. Ni kwamba kunye kile kijichumba unachuingia baada milangu ya lifti kufunguka. Ni kama kiberenge au kujikontena ambacho kinapandaji wa uchini kutegemea na unakuelekea. Sasa kiberenge, yani kikonte na hiki, kinaweza kupanda jiu wa uchini kwa sababu kimiwekwa kwenye eneo la jengo lilo tengenezo kwa kuwacha wazi, yani shimo kwanzia chini ya jengo mpakaju. Kwa hiyo ndiyo kusema kwamba, kama kiberenge kile kikiondolewa na ukifungua mlangwa lifti, utakutena na wazi, yani shimo refli na lonzi ya chini ya gorofa mpakaju. Wazi ya ushimu hili linaitua elevator shaft. sasa nimeleza hapa kuamba wazehawa wadi panda mpaka gorofia peeli na kuita lift ijeju kisha kuiyariibu ikiande hapo hisishuke wala kupanda kisha badai wenye wenye wakashuka tena ground floor sasa wali poshuka ground floor wakafungua mlango wa lifti na badala kufungua mlango wa lifti wakakuta na nashimu yani elevator shaft kuelekea chini kwenye basement kuwifika bereng cha lifti kilinganda juu gorofia peeli Na hiyo ndiyo lolo lilikuwa lengola. Kumbuka animeleza kuwa lifti litengenezwa kumfu mamba ulikuwa huna uwezo kuchukacha chini kwenye basement. Kwa hiyo lifanya hivi kwa makusudi iliwapatupenyo kuchukacha chini kwenye basement. Kwa hiyo baada kufungwa mlango wa lifti na kukutashimwa mambaalo, dilikuwa na urefu akimo kama cha binadamu wilioni、yani、fute kuminambili. Ndipo hapa Basiriambali ndiyo lilikuwa kijana Zaid lilibidi aruke kwa stadium pakachini kwenye basement.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 Lakini kama nilivoleze awali kwamba, ukifungu watu mlangwa kiyo na kuwa na sekundes chini kuingiza tarakimu za siri ukutani kwenye kipat. Ili kufanya alamu istoemblio kwa shiria uvamizi na kutuma meseji kuenda polisi. Na kwa kuwa hawakua na tarakimu hizo za siri, Basilia kaifunga araka araka hiyo kipati ukutani na kukata nyaya katha kwa ufundi ili kufanya alamu hiyo isifanya kazi. Hii ilifanikiwa kwa silimi hamsini peke. Kwani ni kweri alamu haikulia lakini meseji ilitumwa kwenda polisi. Polisi wakawasiliana na kampunye HGSD ambao wakatuma mtu kwenda kunye jengo. Je, nini nikitendelea? Usikose katika sehemu na yofuata. Mwandaaji ni Habibu Anga, mimi naituwa na Nias Edgar.